Kapittel 14 Nettopp på den tiden ble Abia, Jeroboams sønn, syk. Da sa Jeroboam til sin hustru, «Jeg ber deg, bryt opp, og du skal forklede deg, så de ikke skal vite at du er Jeroboams hustru, og du skal gå til Shilo. Se, det er der profeten Akia er. Det var han som talte om meg og sa at jeg skulle bli konge over dette folket.» Og i din hånd skal du ta ti brød og bestrødde kaker og en flaske med honning, og du skal gå inn til ham. Han vil med sikkerhet fortelle dig vad som vil skje med gutten. Og Jeroboam søstru gikk i gang med å gjøre dette. Hun brøt altså opp og gikk til Shilo og kom til Akias hus. Men Akia kunne ikke se, for hans øyne var blitt stive som følge av hans alder. Og Jehova selv hade sagt til Akia, se, Jeroboam systru kommer for å be om et ord fra dig om sin sønn, for han er syk. Slik og slik skal du tale til henne. Og det kommer til å skje, så snart hun kommer fram, at hun vil gjøre seg ukjennelig. Och det skjedde, så snart Akia hørte lyden av hennes føtter i det hun kom in i inngangen, at han begynte å si, Kom inn, du Jeroboam systru. Hvorfor gjør du deg ukjennelig, når jeg blir sent til deg med et hardt budskap? Gå si til Jeroboam, «Dette var Jehova, Israels Gud, har sagt. Ettersom jeg oppreiste dig av ditt folks midte, så jeg kunne gjøre dig til leder for mitt folk Israel, og jeg tog til å rive kongedømmet bort fra Davids hus og gi det til dig, og du ikke er blitt som min tjener David, som holdt mine bud, og som vandret etter mig av hele sitt hjerte ved bara å gjøre det som var rätt i mine øyne. Men du har begynt å handle verre enn alle de som var før deg.» og du har gått bort og laget deg en annen Gud og støpte bilder for å krenke mig. og mig har du kastet bak din rygg. Se, av den grund fører jeg ulykke over Jeroboams hus, og jeg skal i sannhet avskjære en vær av Jeroboams sett som urinerer mot en vegg, en hjelpeløs og verdiløs i Israel, og jeg skal i sannhet feie rent bak Jeroboams hus, slik som en feir bort møkk til den er helt borte.» «Den av Jerobo Amset som dør i byen skal hundene ete, og den som dør på marken skal himmelenes fugler ete, for Jehova selv har talt. Och du, bryt opp, gå til ditt hus. Når dine føtter kommer in i byen skal barnet visselig dø, og hele Israel skal i sannhet holde klage over ham og begrave ham, for bare denne av Jerobo Amset vil komme i et gravsted.» Ettersom det hos ham er blitt funnet noe godt over for Jehova, Israels Gud, i Jeroboams hus. Og Jehova skal visselig oppreise seg en konge over Israel, som skal avskjære Jeroboams hus på den dagen. Og hva om det skjedde akkurat nå? Og Jehova skal i sannhet slå Israel, så det sveier slik som sive sveier i vannet. Og han skal visselig rykke Israel opp av denne gode jord som han ga deres forfedre, og han skal spre dem på den andre siden av elven fordi de laget sine hellige peler, og slik krenket Jehova. Og han skal overgi Israel på grunn av de synder som Jeroboam syndet med, og som han fikk Israel til å synde med. Da reiste Jeroboam søstre seg, og gikk sin vei, og kom til Tisha. I den kom til husets sterskel, døde gutten. Så begravet de ham, og hele Israel tog til å holde klage over ham, i samsvar med Jehovas ord, det som han hadde talt ved sin tjener, profeten Akia. Og Jeroboams øvrige anleggender, hvordan han førte krig och hvordan han regjerte, se det står oppskrevet i boken om hendelsen i Israels kongers dager. Og de dager da Jeroboam regjerte var 22 år, og deretter la han sig til hvile hos sine forfedre, og hans sønn Nadab begynte å regjere i hans sted. Og Rehabiam, Salomos sønn, var blitt konge i Juda. 41 år gammel var Rehabeam da han begynte å regjere, og i 17 år regjerte han i Jerusalem, den byen som Jehova hadde utvalgt blant alle Israels dammer for at han skulle sette sitt navn der. Og hans mors navn var Naama, hun var en ammonitinne. Og juda fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, slik at de egget ham til nidkjærhet mer enn alt det deres forfedre hadde gjort med de synder som de syndet med. Også de fortsatte å bygge seg offerhauger og hellige støtter og hellige peler på hver høy ås og under hvert frodig tre. Og det visste seg også å være mannlige tempelprostituerte i landet. De handlet etter alle vedderstyggeligheten hos de nasjoner som Jehova hadde drevet ut foran Israels sønner. Og det skjedde i kong Rehabiams femte år at Shishak, Egypts konge, dro opp mot Jerusalem. Og han tog skatten i Jehovas hus og skatten i kongens hus, ja, Alt tok han, og videre tog han alle gullskjoldene som Salomo hadde laget. Derfor laget kong Rehabiam kobberskjold i stede for dem, og han stilte dem under oppsyn av førerne for løperne, vaktene ved inngangen til kongens hus. Og det skjedde, hver gang kongen kom til Jehovas hus, at løperne bar dem, och de brakte dem tilbake til løpernes vaktrom. Og Rehabiams øvrige anligner og alt det han gjorde, Står ikke de oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongers tider? Og det var krig mellom Rehabiam og Jeroboam hele tiden. Til slutt la Rehabiam seg til hvile sine forfedre, og ble begravet hos sine forfedre i Davidsbyen. Og hans mors navn var Naama, hun var en ammonitinne. Og hans sønn Abiam begynte å regjere i hans sted.